Ох, і розгулявся він був. Щодень лилася кров, щодень упивалися нею небачені безплотні духи. Над Україною ж лютували нещадно. Світ замер від жаху, а небо оніміло. Коли він і його невидиме і видиме військо бенкетували на тих просторах довгі десятиліття. А вже яку втіху мав, коли руйнували храми. У Києві були картини страшного суду. Люди мало небожеволіли, дивлячись на хмари куряви, що носилася над містом. Зіймали руки до неба і голосили. А потім він залишив і його плоть березневого дня. Дивився, як того ховали з почистями під звуки похоронної музики, як несли його ордени і медалі зірки героя, і зловтішався. Душу ж потягли люті духи до безодні. У таємничій будівлі, що виконувала роль капища, знав усі ходи і виходи. І він знову прийшов у неї, вже в іншій плоті, і повів роботу складнішу і результативнішу. Осягнув велику тайну – жертвопринесення мільйонів. Це ще не перемога. Погубити тіло не означає погубити й душу. Він удосконалив своє ремесло. Став полювати за душами закидав безодню нехрестами, якими засіявся край, як грибами в дощове літо. Вони забули молитву і Бога і поклонялися червоним ідолам. То були червоні ідоляни. Годі вигадати більшу помсту розіп'ятому, ніж та, яку було вчинено. Мільйони перетворено в покірну отару, що думала, відчувала і жила, як живуть звірі у великих вольєрах. Цього досягнув містичний центр, який він очолював і очолює донині, прибравши ім'я Мах. І мільйони почували себе щасливими, не бачили батога, яким їх шмагали, ярмав, яке були впряжені. То була натхненна робота. Тих, що виконували її – легіон. Олена – одна із найобдарованіших. Її появи чекав майже тисячоліття. Знав усіх знахарів, волхвів, жреців, уперів, відьом у її роду. Ця непоказна навіть миршала зовній істота, Вміла робити справжні чудеса. Не спускав не ока із княжого роду. Мстив усім. Скількох зарубав руками своїх земних слуг, спалив у вогні, кинув за грати. А княже родове дерево жило і викидало гілку за гілкою, брось за бростю. На його вершині той, чиє тіло відспівували вже три дні і три ночі у храмі. Ох, і довго полював за Василієм, а добратися ніяк не міг. Дістав у той момент, коли Василій лише на мить відірвався од небес і наблизився до свого земного життя. За ці дні зумів здійняти у княжому місці цілі хмари і чорні вихори. Він озлобив серця старших. Вони залишили Київ, віддавши наказ ховати українського патріарха на цвинтарі поруч із безбожниками. Мах потішався із того. Він пам'ятав лиця князів і гетьманів. Лиця усіх захисників і рятівників краю, старших та пастирів душ. Ієрархічне українське дерево, на якому родили колись елітарні плоди, нині плодило щось дрібне, випадкове, тимчасове, що й не єдналося ні з силою української землі, ні з висотою українського неба. Те, що відбувалося того дощового дня в Києві, так нагадувало магові сиві часи, коли він радів, дивлячись на озлоблений натовп, що зодягнув на Ісуса Христа Тернового Вінка. Погнав його з важким хрестом на Голгофу, кидаючи в нього камінням і насміхаючись. Отож Мах, залишивши своє фізичне тіло в Мерседесі, що рухався в напрямку Москви, сам подався до храму, де три дні відспівували патріарха Василія. На розділу Володимирської вулиці побачив зеленаво хлопців у касках з гумовими кейками в руках і газовими балончиками в кишенях. Мах засміявся. Над вулицею зависла темна хмара і сипонув рясний дощ на живих роботів в плямистих робах, у яких було одне ремесло. Люто бити і вбивати. А коло храму хвилювалося людське море. Тисячі парасольок гойдалися під дощем, тисячі букетів у руках їх привезено було з різних куточків України для праведника і мученика, що гідно відбув свій земний шлях, вчинив християнський подвиг, ніде не зрадивши Ісуса Христа і України, і прошкував до батьківщини вічної, яку любив на землі і не оганьбив жодним своїм вчинком». Люду все більшало і більшало. Приїхали повстанці з Надгорині. Прийшли побратими політв'язні, іноземні посли. Плакали люди охрещені. Оціпеніні вже третій день стояв коло домовини Юрку, і невтішно ридала віра. Ніякі вмовляння святненків піти хоча б на годину-дві додому і поспати – не переконали його. «Я повинен зафіксувати кожну мить прощання», – відказав Недоля. «Я відчував живого батька лише дві хвилини. Нехай відчую більше хоча б мертвого». Лад у храмі давали молодики з юначої організації «ПУМ», що означало «Патріотична українська молодь». Просимо, просимо не ставати в проході, гречно нагадували кожному, хто заходив до собору. Зараз будуть виносити патріарха. Тарас вловив на собі уважний погляд. То був хлопець із їхньої школи, з паралельного класу. Він тримав у руках прапор. Тарас подивився на стяг, що складався з чорного і червоного полотнища, на яких були якісь химерні зображення і скривився. Молодик підійшов до нього, привітався і запитав. «Не передумав? Не хочеш вступати в нашу організацію?» «Не передумав», – тихо відказав Тарас, пригадавши нараз двох юнаків, що приходили в школу і кликали вступити в патріотичну молодіжну організацію. «А чого?» – здивовано запитав той. «Ти ж мов би патріот. Ніколи не переходиш на російську мову, сміливо висловлюєшся, оригінально мислиш». «Мені ваш прапор не подобається», – відказав Тарас із сумним усміхом. «Прапор схожий на бандерівський, але з новими символами» відказав здивовано хлопець і зиркнув на стяг. І на більшовицький теж. Вони теж люблять криваві символи і ніколи не зраджували їх. У нас червоний колір це колір сили і життя. Мовив стінні образи і міцніше стиснув тонкими пальцями древко. Символіка – Відображає суть і дух організації. Мали комуністи червону зірку, символ розіп'ятої намуки людини. Те й робили усі десятиліття, розпинали людей. Мали кривавий прапор, то й пускали її з народу. Мали серп і молот, так і тримали народи в рабстві, неволі, бездуховності і безкультурі. Били молотком його дух і жали серпом. Над людиною можна підіймати лише хрест – символ духовності і захисту, а не символ праці, рабства, агресії. «Шкода», – розчаровано мовив юний пумівець. «Ти міг би прислужитися Україні, їй зараз такі потрібні». Кругом засіли вороги і недруги. А ти звідки, знаєш, які їй потрібні, спохмурню ураз та раз. Вже були такі, але в значно могутнішому варіанті. І що це змінило в долі України? Ні козаки, ні січові стрільці, ні петлюріці, ні бандерівці разом із мельниківцями нічого не змінили в долі України. Хоч як того прагнули. Потрібна інша боротьба. Молодик відійшов. Велелюддя захвилювалося. З храму виносили домовину з тілом патріарха. Світненки вийшли слідом. Дощ втихнув, хмари на коротку мить випустили сонце, і воно лягло на віку домовини – Наризи священиків Тричі обійшли собор Ще й досі немає дозволу влади на поховання патріарха Ольга стала порусть священників Я випадково чула балачку депутатів Кажуть, що Видубицький монастир і Софійський собор оточили загони сокола Таке розпорядження влади «Антиукраїнська банда!» – видихнув Василь із губи. «А як же бути?» – Марія занепокоєно подивилась на Ольгу. «Патріарха вже не суть, а вони ще й досі дозволу не дали на поховання». Із воріт храму процесія рушила бульваром і повернула на вулицю, яка носила ім'я князя, що став символом слави і покаяння. Маглюто ненавидів його й донині, і мстив цьому краєві, насилаючи на нього інших Володимирів, кривавих і україноненависників, протягом століть влаштовуючи герць між ними. За Володимира Великого Україну терзали Володимир Кривавий, Володимир вірно підданий, між Володимирами на цій землі і тривав тисячолітній бій. А нині меч помстив, впав на вулицю, яка носила княже ім'я, у місці, де перетинаються дві великі траси, утворюючи правильний хрест. Мах безплотний наблизився до молодиків, що холодно і нервово стискали руків'я гумових кійків і тримали на поготові газові балончики. Вони стояли впоперек вулиці, перегородивши її залізною огорожею, і похмуро дивилися на процесію, що повернула від храму за бульвару. «Бийте їх!» – невидимий мах спустився на плече головнокомандуючого. Тим аж хитнуло від раптового нападу злостивості й роздратування. «Отак, як колись били тут нас!» ще наших ідолів, Коли тягли узвозом до ручая. Бийте їх, Бийте віко домовини, Бийте священників, Травіть усіх підряд газом. Молодики Пуму кинулися на огорожу І відкинули її. Началі злетіло понад головами. Роботи в плямистих робах Кинулися виконувати наказ.